Налилися малиновим соком божественно гарна пані Ярина. Не встигла Ярина поправити на собі святковий одяг, як на подвір'я в'їхали запорожці. Першим – отаман Сірко. Високий вороний кінь під ним, зачувши рідне обійстя, широко й шумливо роздував ніздрі, нервово щулев вуха, гарцював на тонких ногах. Біля ніг коня від радості стебав зустрічачий господаря пес. «Сірий, сірий!» – привітав я отаман – «Батчах закрутив Ченеша, зійти хазяйну не даєш». Казачий отаман був одягнений теж по святкому. Малиновий шупан розшитий спереду з золотим орнаментом. Широкий пояс, що туго порізував талію. За поясом у дорогих піхвах спочивала козацька шабля. Побачивши Ярину, отаман, ткнув Ченеша, під'їхав до неї. Нахилився з коня до молодиці, який аж дух перехопива від такого жесту. Підхопив її на руки... Посадив на коня, пригорнув до грудей, запитав неголосно, «Як тобі живеться, моя ластівко?» Ярина нічого не відповіла, тільки тісніше притиснулася до його широких грудей. Адже зустрічала вона сірка не часто, раз на півроку, а то й рідше. Бувало пороковий отаман не приїжджав на земівник, почував у степах із загонами запорожців, тепер теж ненадовго завітав, знала Ярина, яке величезне турецьке військо насувається на Україну. Напевно, отаман приїхав попрощатися перед походом. Чора кифор ударив струни бандури, полилася пісня, висока, дзвінка. Гей, молодці запорожці, нас орда лякає, не дрімайте, товариші, бо в руки злапає. Тирайтеся до купоньки та сідлайте коні, ті і коні вороні, що ждуть на припоні. Загоділо Запорожжя, як те чорне море, Понеслися козаченьки облавою в поле. Пісня Арині про все сказала. Принаймні тепер не треба запитувати отамана, чи надовго він приїхав. Знову вирушить у дорогу через день-два, зрозуміла Арина. А йому ж відпочинок потрібний. Старі рани тривожать, та й роки вже не ті. «Я дуже за тобою скучаю», – гарячим шепотом видихнула Арина у вухо сірка. «Ти в нас, як червоне сонечко, Іване Дмитровичу, «Та вже довгоочікуване. А ти, Яринко, його проміннячка, ще скрізь мене зігріває», – відповів їй Сірко і додав весело. «Бачиш, поруч із тобою і я, старий козарлюга, стаю велимовним». Сірко опустив Ярину на землю, зіскочив з коня, обійнявши за плечі, сказав ласкаво «Веди до хати, господине, почастуй козаків-запорожців, зранку макової зернинки ні в кого в роті не було». «Поспішали ми до тебе, сподіваюся, і травнем медочком нас потішиш?» «Звичайно, звичайно!» – радісно щебетала Арина. «Ми тільки не викачали, молодий, духм'яний!» Повернувшись до козачка, звеліла. «Іванку! В саду під рушою стола накривай!» «Іван Дмитрович любить під рушою! Там тінь, прохолода!» «По обістю розпливався соковитий запах!» «Фірко вдихав його повними грудьми, немов пив, насолоджувався!» А Ярина весело наказувала дорослим чурам, які охороняли зимівник. Ви, хлопці, коней прийміть. Козаки з дороги, нагадуйте, напійте коней, швидко й сіл накрили. Умившись, козаки поважно розсілися за столом, а він ламився від домашніх страв. Такими на січі запорожців не пригощали. Меди духмяні, дичина парена і смажена, риба різна, линки, соми, осетри. Смачно запорожці їли. Перед важким походом мали право дозволити собі і чарку пригубити, і меду з чаші сірбнути. Розмова зав'язалася хоча й при святі, але тривожна. «Візир султана Карамустафа міцний воїн», – оповідав козак Веретень. «І війська з ним двісті тисяч. Лобовою атакою нам його не здолати. Тут по-іншому діяти треба. Стрімкі сутички потрібні. Твоя війна, батько Атамане, нині необхідна Україні». «Перекрити всі шляхи дороги османа, залишити армію без провізії та зброї». «Кримський хан спрямував проти нас свої орди», – додав Давимуха, – «йде на з'єднання з османами». «Забули, мурзи і беї, як ми громили бахчисарай», – устав Медовуха. Давимуха і Медовуха, не змовляючись, завжди вели, розбивали одну й ту саму думку. Ярина не втручалася в розмову чоловіків. У Запорозці було не про військові справи з жінками мову вести. Вона сиділа поруч із Атаманом і дивилася на нього з щасливими очима. Утомився він, дуже втомився. Круте чоло покрите зморшками, ніс із ледь помітним горбочком, перерізаний поперек, начебто шрамом, глибокою складкою вуса, козацькі густо пробиті сивиною, немов і не йому криті. Чуприна на тім її теж посивіла, і тільки очі з-під рунистих брів на розліт дивилися лукаво і весело. Очі молодили отамана, втім іноді в них проявлявся біль за минулі діяння, за погублені життя людей. Тільки рубання в Чорній долині коштувало Іванову сірку сотні безсонних ночей. Цей біль йому тепер нести до кінця життя. Скільки разів зустрічалися ці очі зі смертю, тоді вони були наповнені могутньою волею, хижою злістю, і відступала смерть, не сміла зачепити запорозького тамана. Його характер, крута воля воїна, переборювали смерть. Лише зморшка шрам між бровами глибшала і глибшала. Ярина дивилася на тамана і раптом гостро відчула в своєму серці його біль і свій одночасно. До бірні яничарські полки привів Україну візир Кара Мустафа, сказав, як шаблею рубанув по горлу, Неприборканий не учасник багатьох двобоїв, козак Веретень, там і наші є, українці, обличчя Ірини стало білим, як стіна. Материнське серце підказувало, Олекса, син її єдиний, може бути серед них. Які ж вони наші, обурився медоуха, і батьківщину, і Бога продали, Безрідні вони, правда, б'ються, наче дияволи. Христопродавці, підтвердив далемуха. Недарма ми таких у чорній долині на капусту пошаткували. В очах сірка тупою хвилею сколихнувся біль. Він перелунював із болем матері. Їхні погляди зустрілися, і отаман прочитав у її очах запитання. Що буде із сином? Смерть, відповіли її очі сірка. Закон такий. Однак нічого не сказав отаман. У нього на серці той самий біль, що й у Ярини. Але вона мати, їй важче. Коротка літня ніч. Запорожці, які приїхали з отаманом спати в хаті, на відріз, відмовилися, лягли спочивати у дворі, і незабаром над пасікою дружно лунав їхній голосний храп. Собі та сірков Ярина послала постіль у світлиці. Ніч видалася ясна, поїстини святкова. У небі яскраво горіли стажари, у розчинене вікно накочувався п'янкий запах трав. Він розбурхував, насичував тіло і душу якоюсь особливою енергією, божественною, світлою. Дві душі, які постійно тужили одна за одною, нарешті зустрілися. Спати не хотілося ні Ярині, ні Сіркові. Знудьгувалася за тобою, Іванку, хіба можна так довго з коня не злазити. Витулилася до нього Ярина жагучим тілом. «Кінь для козака, що дитя для матері», – сказав отаман і раптом зрозумів. Що жарт не вдався, серце матері все ще боліло за сином яничаром. І Сірко тільки роз'ятрив незагояну рану. Ярина підвелася на лікті, запитала, заглядаючи йому в очі, лагальними навіть у темряві бурштиновими очима. Іване, Олекса, прийшов із османами воювати Чигирин, бачили його запорозькі вивідачі. Після короткої паузи відповів Сірко. Він тепер яничарський полковник. Загартував я його характер на січі, без страшності навчив. Сірко зіткнув глибоко і додав зіркотою. Виходить, що на свою голову. Чує серце, Незабаром зустрінемося з ним. І що ж? Німе запитання застигло на густах Ярини. Сірко лежав на високій подушці, закинувши порізану шрамами руку за голову. Що він міг сказати їй, жінці, яку любить? Матері, яка сім років тому втратила сина, а тепер її син повернувся. Але повернувся ворогом. Ім'я в нього нове, Бусурманське. Ярина мовчки продовжувала дивитися йому в очі, нічого більше не запитуючи. Погляд без слів виказав її переживання. І отаман сказав важко. Його зовуть Ослан Багатоокий. Він уже не наш, не українець. Але ж він мій син». Глуха відповіла Ярина. І мій теж, простогнав Сірко, ти знаєш, старших синів війна забрала, на Олексу була надія, та, бачиш, не склалося. І з очей Ярини, схвильований таким зізнанням, скотилися дві пекучі сльозинки. У неї немов підкосилися руки в ліктях, і вона, не змахуючи сліз, упала грудьми на широкі груди сірка. А може, склалася, Іванко, може, склалася. Благально зашептала. «Може, в полон потрапить?» в «Запорожці таких яничарів у полон не беруть. Але ж він знатий яничар, полковник, не здавалася Ярина. За нього можуть дати великий викуп. Спи, Ярина!» – обійняв її Іван Сірко. «Завтра буде видніше». А сам заснути не міг. Перед очима знову і знову поставала картина «Порубані молоді тіла Туми та їхніх матерів, і все це за його наказом». Боже, за що ти послав мені таке страшне випробування? Добре, хоч Ярина про Чорну Долину не згадує. Але ці туми вже сьогодні прийшли б із гордою Україну і різали б, забирали в ясив таких самих молодих, як вони, наших дітей. Де правда? У чому істина? Олекса – ворог, а може жертва? Україну насувалося величезне османське військо – 200 тисяч. Вів його великий візир Османської імперії кара Мустафа. Військо рухалося до Чигирина, після взяття якого для Османів відкривав прямий шлях на Київ. І з військом цим вступив на землю України Юрій Хмельниченко, невдаха, син гетьмана Богдана. Його збирався посадити на трон у гетьманській столиці Великий візир Османської імперії. Юрій Хмельниченко і Кара Мустафа їхали поруч на високих білих конях. Прикрашених дорогою збруєю. Мельниченко під Малиновим штандартом, великий візир під зеленим османським прапором. На багато верст розтяглася незліченна османська армія. Табуни, коней, каравани верблюді, буйвили, які тягли важкі стінопробивні знаряддя. Отари овець усе рухалося на Чигирин разом із яничарами, сейменами, з пішим і кінним військом. Кара Мустафа був суворим воїном. Жиловий, бородатий і з темними банькатими очима, він повільно глянув війська з високої гори, потім порівняв свого коня з жеребцем Хмельниченка. Вони поїхали поруч, пліч-опліч. Юрій Хмельниченко і характером, і статурою не вдався в батька Великого Хмеля. Худючий, блідолицей і з запалими напівбожевільними очима, він виглядав поруч із кора Мустафою, як зацькований лис біля запеклого вовка». Великий візир повів рукою в бік свого війська, сказав грізно, піднесено. Дивися, Гедеоне, князе Сармацький і український, яка сила вселенна рухається на Чигирин. Ніхто не спроможний зупинити таке військо. Ти світо під рукою Великого Падешаха, і все це військо Падишах послав із тобою, князю, щоб завоювати для тебе Україну. Чи цінуєш таку увагу до себе? Юрій, звичайно ж, цінував, але ним трусило, коли згадував про свій торішній похід під Чигирин. Тоді Османське військо вів Ібрагім Паша, теж сильний вояк, але не впав Чигирин, вистояв. Відкотилося турецьке військо від Чигирина аж Анкермана. А вже потім, що було в Анкермані, коли згадував Юрій Хмельниченко, полотнів від жаху картина, та й вдень, і вночі спливала перед очима. Там, на величезному майдані. Турецькі чамбули вишикувалися, мов, на параді. Кожен паша під своїм штандартом, яничарські аги під своїми. Ібрагім паша під зеленим із яскравим півмісяцем, Юрій Хмельниченко під малиновим. А коли пролунали сурми, а потім раптом ударили барабани, мурашки поповзли по шкірі Хмельниченка. Під барабанний дріб вийшли на майдан 14 високих яничарів. кожен із них ніс золоте блюдо а на них, о, жах! Шовкові шнурки. Нагорода в кавичках султана за втечу з-під Чигирина. Перше блюдо зі шнурком подали Ібрагім Паші. Зробив це молодий яничар славянської зовнішності, який стояв майже в рівень із конем Ібрагім Паші. Цей посланець тільки-но прибув з Стамбула разом із яничарським агою, привіз наказ султана. І здригнулися руки великого воїна Ібрагім Паші Затремтіли, дрібна. Тільки глянув у очі молодому атлетові Яничару, яка обличчя спотворилася від жаху. Юрій Хмельниченко теж устиг глянути в ці очі. Він стояв ближче за інше до Ібрагім Паши. Очі Яничара були суворі та різні. Одне темно вишневе, інше бурштинове. На все життя запам'ятав ці очі Хмельниченка. З тих барабанний дріб замерло війська прийняв Ібрагім Паша шовкою шнурок із рук Яничара, не міг не виконати останню волю великого падишаха. Султан звелів тобі, Ібрагім Пашо, прийняти смерть через задушення, суворим голосом передав волю падишаха Яничар із різними очима. А інші Яничари почали далі обносити золоті блюда зі шнурками. Султан обдаровав смертью знатних пашей. Другий, третій, десятий. Юрій Хмельниченко ні живий, ні мертвий, чекав своєї черги, та гнів султана обминув князя сарматського українського. Він потрібний був султанові. Але страх Хмельниченка перед тим молодим яничарським полковником, який простягнув Ібрагім Паші Шовкові шнурок, залишився. А нині цей страх зріс від того, що Юрій побачив у війську торішнього посланця султана різноокого яничара, і той упізнав його. Зустріч вийшла несподіваною для Хмельниченка. Вранці він і кара Мустафа об'їжджали військо, утомлене від довгого походу. Воно розтягнулося на багато кілометрів, над ним сірою хмарою висіла пришляхова пилюка, Османські аги, ори, чербаджі, побачивши своїх головних воєначальників, вітали кара Мустафу і Юрія Хмельниченка переможними криками та піднесенням полкових штандартів і зброї. Якось ненацька зринув із хмари пилу Чамбул Яничарів. Твердо, злагоджено ступали взуті в м'які чоботи ноги османських воїнів. А воїни ті були різними за походженням – серби, болгари, перси, українці. Побачивши великого візира, молодий високий чербаджі віддав команду підлеглим, вихопив і спіхав клинок і відсалютував кара Мустафі високопіднятим мечем. «Аллах! Аллах!» летів над степом бойовий клик. Великому візирові сподобався бойовий дух яничарського загону. Кара Мустафа наблизив коня до Чорбаджі і запитав «Як звати тебе, вірний воїне великого падишаха?» «Аслан багатоокий!» відрапортував полковник. Юрій Хмельниченко, який під'їхав слідом, зригнувся, спочатку почувши твердий голос яничара, і вдруге, коли побачив його обличчя. Так, це був той воїн, який подав торік Ібрагім Паши, шовкає шнурок на золотому блюді. Цей яничар, як і Хмельниченко, мав зовнішність руса, а не балканця чи перса. Їхні очі зустрілись, і князь Сармацький та український Гедеон Хмельниченко не зміг пересилити погляду Аслана Багатоокого, навпаки відбив злякані очі в бік. Ех, була б його воля, Хмельниченко звелів би стратити нешанабливого, до нього османського полковника, але військами султана командував Негедеон, а великий візир Кара Мустафа, а йому Аслан Багатоокий сподобався. Юрій і Кара Мустафа поїхали вперед, щоб не ковтати пилюку, і незабаром знову були на чолі колони війська. Під враженням зустрічі із загоном Аслана Багатоокого, Кара Мустафа задериковато сказав Хмельниченкові «Он Чигирин попереду, дивися князю». І додав, упевнено, «З такими воїнами великого падишаха, як Аслан Багатоокий, ми для тебе гетьманську столицю скоро здобудемо». «Здобудемо», – погодився Хмельниченко. «Щось ти невеселий князь, чи не скривдив хто? скажи слово, і я звелю зрубати голову кривдникові. Подивись, які добірні війська послав великий падишах для зміцнення твого трону. Цінуй!» Звичайно, Хмельниченко цінував старання султана – який послав із ним у друге під Чегрин удвічі більше, ніж торік військо. Тільки поруч уже інший воєначальник Кара Мустафа, колишнього Ібрагім Пашу, задушили за велінням султана. Великий падишах, мудрий і справедливий, відповів Гедеон Кара Мустафі, і тоді, коли дарує милість, і навіть коли карає. Кара Мустафа зрозумів, про що думав зараз князь Сармацький і український. Сказав упевнено – «Османський 200 тисяч воїнів – це ще не все. На підмогу їм наш васал кримський хан Мурат Гірей веде зі сходу 50-ти орду під Чигирин. Не сумнівайся, князю, незабаром Україна стане твоєю, а гетьманська столиця твого прославленого батька перейде до тебе в спадщину. Нехай твої слова благословить Аллах, відповів Хмельниченко. Тільки небезпека нам загрожує ще й з боку запорогів». Про неї не можна забувати. Отаман Сірко не йде зі мною на переговори. Навпаки, грометь чамбули ординців, при згадуванні імені сірка, обличчя Великого візира перекосилося від гніву. Урус шайтан, талановитий полководець, сказав Карам Устафа, ординці бояться його, як вогню, але в нього війська мало. І з малим військом Сірко завоював столицю хана Бахчисарай, вигукнув Мельниченко. Це воістину великий воїн. «Так, він і до тилів султанської армії дістає», – погодився карам Устафа. «Недавно отримав повідомлення, Рус Шайтан розбив два наших Чамбули. Прямо таке сюди сущий цей Шайтан», – закричав великий візир, піднявши руки до неба. Кара Устафа і Хмельниченко разом пришпорили коней. Два білих коні понесли вершників галопом, а вдалині виблискували на сонці золоті куполи гетьманської столиці Чигирина». Із військом Юрія Хмельниченка, якого султан протримав 10 років у неволі, а тепер царственно возвеличив, прибув на рідну землю, 19-річний яничар Аслан Багатоокий. Вони, звичайно, не знали один одного, але зустрівшись, зрозуміли, що обоє – українці. Сім років тому Аслана Багатоокого тоді хлопчика Олексу полонили татари, а тепер він повертався в Україну загартованим у битвах грізним яничарським Чорбаджі – людиною без роду, без племені, наверненою в чужу віру. Його виховали суворим воїном Падешаха, Аслан гордився цим. У 19 років став яничарським полковником. Про його хоробрість та вміння перемагати у битвах знав не тільки яничар Ага, а й сам султан Магомед IV. Скільки його яничарський меч обірвав людських життів. Він був воїн, а воїнові не до лиця шкодувати ворогів падишаха. Аслан їхав на високому буланому арабському жеребці. Молодий, сповнений життєвих сил, красень. На цьому жеребці він пройшов усі балканські країни. Жінки в скорених землях милувалися Асланом. Його спритності, сили і відваги боялися молоді і літні яничари. Через больший яничар таке звання в 19 років можна отримати тільки як виняток, і він іменувався ним за правом найсильнішого. Пелеве серце слана Багатоока все таки защеміло, коли він ступив на землю предків, нахлинули майже стеці з пам'яті спогади, степ, дніпровські пороги і перекати, що киплять тугими струменями могутнього Дніпра. Там, у випаленій сонцем Османської імперії, такої краси він не бачив і поступово забулося те, чим жив у дитинстві. Відловлювання разом з отаманом Сірком дикого табуна Коней. Він пам'ятав отамана більше, ніж рідного батька. А Саула Пороха, котрий спочатку був у полоні, в ляхів, а потім ординці відрубали йому голову. Із близьких Олексій людей в Україні залишилася мама і Сірко, якого Аняночари називали Урус Шайтаном. І Аслан Багатоокий тепер так само його називав. Того ранку, коли Сірко повертав із земівника на Січ, Аслан Багатоокий їхав на чолі Яничарського Чамбулу до Чигирина. Їхні загони були ще далеко один від одного. Аслан Багатоокий, як і Сірко, зустрічав цього ранку схід сонця у степу. Воно червоною кривавою кулею раптом викотилося на горизонт, наче під ноги асланового жеребця. Здибався кінь, заїржав тривожно. «Пру, бархане, чого злякався?» – осадив коня Аслан Багатоокий. «Аллах усемогутній нам із тобою знак посилає, хоча знак цей і тривожний, він підказує нам грізну небезпеку, а може і несподівану зустріч». Черебець винувато труснув головою, немов перепрошуючи хазяїна за миттєвий переляк. Асланові раптом пригадалась біла хата на хуторі мама, яка замерла із жахом в очах і закривавлена голова батька, що скотилася в пліч від удару ардинської шаблі, як сонячна куля» чомусь подумав Аслан, чи не мені цей знак. Але негайно відмівці спомене, чимало він бачив голів, що скатилися від удару його зброї. Він, Аслан, воїн, усе його життя, це гра зі смертю і подолання небезпек. Воїнові падешаха не можна занурюватися в такі спогади. І все-таки маму Аслан згадав зримо, чітко, красива жінка, чорнобрива, ставна, з сонячними очима, де вона тепер, у якому гаремі живе? У багато ординського бея чи в Мурзи воїна? Така жінка дорого коштувала на ясир ринку. Не знав, не відав Аслан Багатоокий, як склалася доля його матері. Після того, як їх розлучили під час ординського набігу, Мурзи Тамнанбека і його Олексу Пороха відправили в Яничарську школу, слід матері загубився з його життя. Та й не прийнято було в Яничарських казармах Згадувати про батьків, яничари, воїни безрідні, воїна Аллаха та його намісника на землі, турецького падешаха. Аллах, бурхане, переїжджав батогом жеребця, аслан, Багатовокий, Кінь пішов галопом, обганяючи колони піших яничарських полків, які рухалися в Україну. І ще одна величезна маса військ рухалася до Черена з південного сходу 50 тисяч. вів на з'єднання з османами. Кримський хан Мурад Гірей. І разом з Ордою татари везли під надійною охороною найіменішого російського бранця князя Андрія, сина царського воєводи Григорія Ромадановського. Великі надії покладав Мурад Гірей на знатного полоненого. Щеппак, десять років той пробув у ханських темницях. За нього давав величезний викуп батько московський воєвода. Але ні за які багатства не відпускали кримські хани Андрія, тримаючи його заручником на противагу могутньому в Україні царському ставленникові Ромадановському. Знав кримський хан, що за голову сина воєвода нічого не пошкодує, все віддасть. А ханові, як і султанові, як і його новоспеченому ставленникові Гедеонові Хмельниченку, великому князі в Українському і сарматському було потрібне гетьманське місто Чигирин. Від нього і до Києва рукою подати, і на Москву шлях відкривається. Розуміли задом султана й воєвода Григорій Ромадановський та гетьман Іван Самойлович. Вони теж не дрімали, стягуючи до Чегрина московські українські війська. Велика битва мала бути за Чегрин, грізна, за розвитком подій і з тривогою стежили османські васали – Вавилонське, Єгипетське та Македонське царства, і болгари, і серби, і незалежні від султана Європейське королівство, і насамперед у Києві та в Москві. Мурат Гірей рухався швидко, заборонивши одинцям набіги на хутори і села. Треба було встигнути до Чигирина, взяти участь у його захопленні, інакше османам дістануться всі багатства гетьманської столиці, а кримчаки залишаться ні з чим. І все-таки орда розтягнула свої ряди. Ішли не тільки війська. Слід за чамбулами гнали отари овець, табуни коней. П'ятдесят тисяч ротів треба було годувати чимсь. На невеликій відстані від Чигирина хан вирішив отаборитися, щоб зібрати всю орду. Величезний ханський намет розбили на високому косогорі, навколо якого з гори донизу розкидали свої намети Мурзи і Беї а нижче намети менш іменитих татар та їх чамбурів. Ніби місто в миттю виросло на шляху до гетьманської столиці. Мурад Гірей звелів зібрати на диван головних воєначальників. Вони входили до намету і від дверей низько кланялися великому ханові, а він сидів на класних розшитих золотом подушках. Нижче розмістилися беї та мурзи. Хан, перебираючи вервицю, говорив уривчасто, голосно, гортанно, Беї та Мурзи шанобливо схилили перед ним голови з підлоба поглядача один на одного і зрідка кидаючи косі погляди на хана, який розпікав їх. Наші обози далеко відстали від головних чамбулів. Їх громлять запорожці. Лис степів Руш-Шайтан цілком перекрив постачання орди продовольством. Якщо нам не вдасться відразу взяти чигрин, орда залишиться без їжі та зброї». Хан зробив паузу, пиваючись владою над прославленими у битвах воєначальниками. Він був молодий, правив Кримським царством недавно і ще не насолодився своєю могутністю. Степовий вовк хитрий і підступний, продовжив хан після паузи. Три роки тому він навіть увірвався в Кримське царство і захопив нашу столицю Бахчисарай. І якщо ми застрягнемо під чегрином, запитання при твій тиші» Зависло у повітрі. "Руш шайтан зможе знову розгорити наше царство, великий хане», – шанобливо, – сказав Морза Тегедай. «Ви знаєте, яка доля випала моєму попередникові за те, що не здобув чегрин рік тому?» Шовковий шнурок на золотому блюді падешаха, пересмикнувшись на лиці, підтвердив Морза Тегедай. «Ти тепер наш приятель, о великий і мудрий хане, і ми візьмемо чегрин. Наказуй!» Однак навіть такі листості не подіяли на Мурат Гірея. Він добре пам'ятав, за що по дишах стратив своїх країн.